Buonasera a tutti e a tutte. Intanto ringrazio Valentina eh, Vita per per l'invito. A me ha colpito tantissimo eh, il il titolo e l'approccio che si è voluto dare a questo incontro. Devo dire che ho apprezzato eh, già i primi a parte l'introduzione di di Lorenzo, ma anche le relazioni di Valentina e di Maria Arminio. Maria Arminio, ok. E di Maria Arminio mi ha fatto um, Dio mi ha fatto molto riflettere. E eh, come diceva prima Lorenzo, noi abbiamo degli esempi eh, anche eh, Maria Arminio abbiamo degli esempi eh, storici di donne che eh, che hanno combattuto eh, anche in maniera pacifica, anche portando degli esempi, anche sacrificandosi in in prima persona per combattere eh, quello che ancora oggi purtroppo esiste del patriarcato che purtroppo abbiamo introiettato perché anche se noi lo lo combattiamo giornalmente perché è tutto sommato è la società in cui in cui viviamo che è patriarcale e io faccio 33 step ad esempio, provo a spiegarvi il mio approccio e il il partirei dal dal capitalismo. Il capitalismo si è diciamo si è poi concretizzato nell'idea patriarcale e poi è stato istituzionalizzato dal, dal fascismo, comunque dagli approcci fascisti. Perché il capitalismo è un diciamo un, come se fosse un fine e il patriarcato porta al mantenimento del capitale, quindi anche a, a, attraverso eh, la supremazia di un uomo sull'altro. Spesso si dice di un uomo sull'altro perché le donne non vengono eh, neanche considerate, sennon come diceva prima Valentina, come eh, mera merce di scambio, come funzionale alla, diciamo, al potere dell'uomo e negli anni la consapevolezza delle lotte femministe, anche gli esempi che sono state date eh, dalle donne, da alcune donne di cui si parlava prima, ma poi eh, come anche vi dico anche dalle 21 donne della della Costituente che sono eh, sono state anche protagoniste di un di un cambiamento di eh, della nostra fonte di di diritto che Mi vuole dirlo ad oggi ancora non trova piena attuazione. Noi abbiamo una costituzione perfetta eh, che però non ha un riscontro pratico. Sono bellissime parole, ma poi se andiamo nel concreto, articolo 3 pari opportunità eh, non non ci sono, non sono eh, non, non non sono messe messe in pratica e queste 21 donne della Costituente secondo me hanno dato una una bella spinta alla alla figura femminile e che però eh, con quelle con tutte le lotte che sono state fatte anche le ehm, diciamo le evoluzioni normative che eh, a cui siamo andate incontro hanno purtroppo subito negli ultimi periodi uno stop perché eh, da eh, da Franca Viola, eh, Niseotti eh, a ad altre donne che hanno alla casella eh, ma anche voglia alla stessa murge, eccetera eccetera. Si è sempre cercato di eh, di avere un, un approccio anche linguistico, perché attraverso il cambiamento del linguaggio eh, si ehm, si concretizza un cambiamento culturale, si riconosce un cambiamento culturale e c'è c'è stato sempre anche un'attenzione da parte delle femministe anche e soprattutto delle femministe intersezionali. Prima Valentina parlava dell'approccio della della strada del collettivo Strada Comune, di un approccio a 360°. Gradi. Ecco, questo è quello che fanno, ad esempio, le femministe interfe, intersezionali come eh, come non una di meno, come le le donne e gli uomini che fanno parte di di non una di meno. Ehm tutte queste lotte tutte queste atta anche attenzioni linguistiche quando noi chiediamo la declinazione anche al femminile di alcune figure eh, sindaca avvocata eccetera eccetera lo si fa per perché in quel modo anche il ruolo della donna venga riconosciuto e declinato al femminile a un certo punto però arriva la meloni la meloni e sbaraglia tutti dicendo io voglio essere chiamata il presidente del consiglio. Alcuni hanno detto "Bellissimo, questa è una eh, un'idea innovativa, innovativa, è un'idea rivoluzionaria a modo suo, no?". Invece la Meloni con quel passaggio ha eh, di fatto eh, fatto fare una un, diciamo un un passo 1 2 3 passi indietro rispetto a questo tipo di consapevolezza che si stava cercando di attuare e non solo ha fatto quello a livello linguistico, ma ha tradotto questo tipo di stop anche a livello normativo. Abbiamo lottato anni per la 194 per eh, avere la l'autodeterminazione dei nostri corpi per avere il diritto di scelta rispetto ai nostri corpi e al nostro eh, al nostro potere di procreazione. Lei di fatto ha sempre detto io non tocco la 194 ed è vero, non l'ha toccata, ma a me ci ha messo nelle condizioni di non riuscire ad accedere a quei servizi perché tagliando i fondi ai consultori, agli ospedali, alla sanità in generale, è chiaro che l'accesso alla 194 è limitato. Quindi eh, tutte le battaglie che sono state fatte con questo governo eh, alla fine hanno eh, hanno avuto una battuta d'arresto importante che se forse se fosse d'arresto uno potrebbe dire ok da qui ripartiamo, ma purtroppo c'è stata una regressione veramente notevole e non è solo a livello normativo e anche a livello culturale perché si va ad incidere anche nelle scuole in cui a un certo punto si era proposto eh, la l'educazione all'affettività eh, che in realtà era un compromesso eh, che veniva comunque accettato in un certo modo perché poteva essere e eh, un diciamo una porta, può deve essere un accesso per parlare di determinati temi e di fare quel percorso di consapevolezza, perché la consapevolezza è vero che deve essere femminile, eh, nel senso le donne devono avere consapevolezza del proprio potere, del del proprio diritto di scelta, del, del proprio eh, potere di dire no a determinate cose, altrettanto vero che tutto questo se non c'è dall'altra parte un maschio e io non parlo di uomini, ma parlo di maschi, perché donne eh, e maschi eh, si nasce, donne e uomini si diventa, purtroppo. Eh, non è un, diciamo, non è una cosa eh, biologica e eh, quindi se si deve fare un lavoro sulle donne per eh, per farle emancipare, per far avere eh, la la consapevolezza di cosa si può fare che eh, ci sia una parità eh, di di diritti, dall'altra parte ci sono non essere dei maschi che devono essere educati alla alle pari opportunità e all'eguaglianza su determinati temi anche e soprattutto al rispetto. Cosa che ad esempio questa educazione affettiva avrebbe dovuto fare. La Meloni di fatto azzera tutto questo, quindi eh, riprendere eh, figure come quelle che sono state citate, ma come tantissime altre che Come diceva giustamente Maria, non c'è tempo perché veramente ci sono tantissime figure femminili. Dormi, ma minimo, eh, anche perché eh, Valentina nominava la Margherita, la Montessori, la Montalcini eh, che sono tutte donne di eh, un, di un'altra epoca, di un certo spessore, ma soprattutto che non hanno avuto paura e che hanno parlato. Oggi dovremmo eh, provare a dare l'opportunità a tutti e a tutte di avere dei luoghi di confronto perché solo attraverso il confronto si può raggiungere quel grado di consapevolezza che porta al rispetto e nel momento in cui si ha il rispetto dell'altro anche eh, quell'evoluzione, quell'emancipazione a cui tutte aspiriamo si può concretizzare con il rispetto composta più facilità, ma deve essere un percorso comune. Infatti il diciamo la scelta del nome, la strada comune, credo che sia veramente di buon auspicio perché camminare insieme, secondo me, eh fa compattare e fa sì che anche la Eh, diciamo la la lotta perché purtroppo siamo assolutamente in fase di lotta, eh la lotta può sapere una eh, un'incidenza un molto eh, molto maggiore e molto più efficace. Io non so se voi eh, eh, avreste voluto che io che io parlassi di eh, di donne della resistenza. Eh le donne della resistenza ci sono state molte le giusto perché ehm, le hai lei citate e eh, durante la resistenza ci sono state delle donne protagoniste. Eh, <coughs> e noi ad esempio qua a Reggio ne abbiamo una che è ancora in vita, Lena Gondò, che è la sorella di di Ruggero Gondò eh, che è la è eh, il partigiano a cui noi come eh, sezione abbiamo eh, dedicato questo nostro spazio. E eh, Anna Gondò era una staffetta. Eh, spesso si parla solo di staffette partigiane, eh, come se le donne eh, abbiano avuto solo quel tipo di eh, di ruolo. Non è così, ci sono state donne che hanno imbracciato le armi, eh, ci sono state eh, donne che sono state fondamentali anche nell'organizzazione di di alcune azioni, ce ne sono tante. Al sud eh, noi abbiamo anche degli esempi eh, di donne che sono riconosciute non come staffette ma come partigiane, ad esempio una eh, è Giuseppina Russo, che ovviamente non è più eh, ed era di di Roccaforte del Grego ed era eh, moglie di Marco Perpiglia. È eh, una coppia di partigiani e eh, ad esempio rispetto a Giuseppina Russo io sono stata molto felice quando e eh, ho osservato lì se è stata intitolata la sala del Consiglio comunale di Roccaforte del Grego e, e lì non c'è scritto Staffetta Partigiana come è come se anche eh, in quella fase le, le donne fossero sempre catalogate in maniera ehm, diciamo minore rispetto al ruolo che avevano eh, che avevano ricoperto. E eh, in Consiglio comunale la targa è Partigiana che è una cosa diversa dalla staffetta partigiana, perché la staffetta chiaramente fa faceva solo la staffetta e invece le partigiane no. Ci sono tantissime figure che noi come ANPI eh valorizziamo, abbiamo anche eh, dei dei testi. Uno di questi, cioè sono due, uno è, è di Carmelo Azzarà e un altro è di eh, Pino Arminio e eh, che eh, aff, mh, diciamo che presentano in maniera eccellente figure di uomini, ma anche di donne eh, che hanno fatto comunque eh, la la resistenza e che hanno contribuito alla alla liberazione. Eh, anche qui, se dovessimo parlare di ehm, di queste figure femminili probabilmente oltre 10 giorni. Quindi vido questo costruzione a casa andare a vivere insieme per parlare e di parlare una... di questa cosa. No, in realtà Parlere potremmo di... fare un'altra cosa e io sono sempre propositiva, però darci un appuntamento, magari so. con Valentina, poi ne, ne ne parleremo e pensare di approfondire una figura alla volta di donne e chiaramente Eh, sia sia partigiane che eh, altre altro tipo di donne che comunque Ceciate. hanno contribuito alla sì sì all'emancipazione. È chiaro che poi sulla Meloni eh, ci affondiamo sulla Ferragni, devo dire la verità fa marketing. Non ho molto da dire sulla Ferragni perché secondo me è semplicemente una una che sa fare marketing, poi che si dica di sinistra Molti si dicono di sinistra, lì si apre un conto e eh, fa figo. Probabilmente sì, probabilmente sì, ma anche perché eh, non era il marito della Serragni, ma era qualcun altro che era Jay-X, che parlava di comunisti col Rolex. Eh, esattamente quello che sono loro, solo che non hanno idea secondo me neanche di cosa si si parli. Ah. E eh, e purtroppo, però, la cosa che dovremmo riconoscere è che sapendo usare bene i social, avendo una ehm um, attitudine alla comunicazione così spiccata, eh riescono ad arrivare. Hanno, diciamo, hanno eh, lei ha un po' perfezionato, ma perché ripeto, la useri in marketing quello che di fatto faceva Morisi con Salvini e quello che sta facendo adesso la Meloni, quando Meloni la Meloni viene indicata come la donna tipo più potente Io eh, devo dire che ho qualche problema, cioè nel senso mi, mi sento molto insicura perché se lei è molto potente significa che a, abbiamo un serio problema, ma non solo in Italia, ma anche di percezione globale di di queste cose, eh, di questo tipo di di, di diciamo gli di strumenti, chiamiamola così.